Eta segitzen gure marazkilariarekin, marako, agatxaldeon. Agatxaldeon. Arizira marazten edo? E, Pratxatzen. Arizira paperrak. E. Beti baduzu zurekin liburu bat eta karnetatiki bat. Bai, hinkas. Hinkas. Idearik balen badut edo, ez nik ez baitut pipatzen, marazten dut. Ha, nahi baduzu ege, bai. mezentaleenago egretzen zinuen. Bai, asko ege. Bai, ah. bai, bai, bai. Eta ez da uh, kontenantz dolako batukaitiko ere kampa nahizelarik edo bakarrik nahizelarik la, lank, lankide bat daudi. Ah, dox, Ay. azkenen uh, telefona behin nubekida ez, eh? zenta orain jendea jartzen erik eta bakarik erik, telefona hartzen du. Zuk? Bai, eta nik marazten ditut telefonon diren jende guztiako, aeroportuetan edo geltokietan, eta hau da, momentu bakarra mugitzen ez direlalik. Ah, bai, bai, bai. Eta errexago direlalik enetako marazteko. Bezinez, lan da bat batean norbaet harrapatu behar da begitan, mm -hmm. eta segidan mar, mar, maraztu behar. Zaila da hori? Eta lan eder bat, ba egun batez ea maraztea da ikustea uh -huh. Nola no begiratu, marazteko Eta da, segundu batean, berduzo arrapatu pertsunaren orpegia, memoria da beraz? Bai, du espada, ez da portretarik, eh? ez da postura bat, mm. eh, intenzione bat, eta... Uh, Hori egiten genuen atedieetan joaten ginen uh, dantza geetan eta magatzen genuen totza uh, mugimendu bat. Eta izin dutuzu ugatsu gutiak magatzenhal oran bidetzen duzu, eta Geld zure biggietan eta memoan geldizen mugimendua magatzen duzu. hau da uh, lana hau da entanzion i... Imbortantena. Uh -huh. Mugim, mugimendua eta esketasunen ez galtzeko. Uh -huh. Bai, <laughs> <laughs> bai, bai. Eta hori nik uh, ene blablaldietan edo eskueletan jöten lehiz edik, hori expikazen diet uh, aurrer, edo dener den ez du balio ongi marazteaz baduzu ezak kontatzeko. Duan ez baduzu begiratzen, Bietan ez duzu ezer kontatzeko dan begiratu behar da. Eta gero duzu nestiluarekin edo duzu ne trebetasunarekin edo trexnarekin barazzen du duzu. Mm. Marazkia piskat nore gran um, desakralitatzeko, bai? Desakralizatzeko? Ba, desakralizatzeko, bai. Hoxe duzu. Olako zeit. Hoxe <laughs> duzu, bai. Bai, askinen ez da den egimana ere arapatzea... Ebe pertsona batean, zerbait euh, eta hori gero marazkian emaitea? Holi ezta pat-patean euh, egiten, ha? Holi landuz egiten berda, landuz berda, guenilu egin berda, eta askoetan egin berda Eta ide euh, konfrontatu berda egintuzun marazkia besteher Zotanz egiten duzun marazkia ez euh, e dira polita, dira marra batzuk, marra um, automatikoak Uli, uli, eta mm. batzutan maga automatikoak dila estila edera, edo edertasuna eta, edert, edert, eta uh, bestek gauza bat da, mena bon. Eta huli, en, enetako importantea da, huli ispikatzea uh, marrazkiaaren bidea posibietete hon bat dela gauza batzuk pasaratzeko edo uh, voilà, uh, tansioni batzuk pasaratzeko eta huli eta... Hulartu duzularik, ja, zure marazkia de de dela zure intenzionet bakarra edo zuzena, su marazkia alduzu. Ez dira blokatua. Erra nahi duzu, ez zirela blokatua, blokatua edertasunaan geldituz. Edo zentab, mm. nahi baduzu zerbait eskaini polita beti otomatiko ki, eskainan blokatua zira? Orida, ez lalik. edo, xobela, xe eta xunetan xar, zira eta segitzen xe, duzuarik zure su lehen marra eskotan de dela onena. Gero, bigaren marra, asten da, lehen marra uh, gesurretan ematen edo, hein, bai? Eta gero, eta gehiago, ebe konvenzionetan, xartzen dut zuzule marrazkia, xartzen dut zuzuse eta xunak, eta eo, jendik ez zute luartu korduan, marra huli uh, einen dut, ah, uh, politago da, hola, eta ez, hola, um, besten, uh, lehen marra da, zule begirada, bigaren marra da, ilugaren marra da, besten begirada. Eta lehen marra, ez eiten alda, marra simple bat? Gaitan zuharik lehen marra aleire bat duz forma bat, emaiten dioz? Bain, aurean marrazkiak adibidez, hor. Oh, mm -hmm. Eten dute lehen marra eta ez dute bestehen begirada uh, kontotan hartzen. Egiten eh? e baldin bagute bestehen begiraden adabera, aurean marrazki aldatzen da. Mm -hmm. Etan dutena lehen marakin da, aien nortazena zuzena, bai. Mm. Vale. Ezen eh, ta, usto, taipatu ginuela deia hemen, eh. bainan uh, azkenian txipitan denak marrasten ginuen, denak marrasten ginuen, eta noiz bait batzuk gelditu gira, geienak gelditu gira, eta um, gelditzen dira zu bezalako marrastkilariak, bainan, estapenean uh, azken denek baginekien marrasten, edo denek marrasten genuen. Bai, eta batzuk uh, autatu dute uh, ustea, Batzuk ezte hautatu batzuk bestek uh, uh, geldiarazi dute. Hau uh, da hori uh, lozen al ere, beste gauzeta, ni uh, adibidez euskara uh, ikasteko man hau egabili dut. Fotitu naiz besteen begirara e du e egginziaz. Uh, uh, uh, mm -hmm. Ola ikasten eta Ola uh, anttztzen da. Hey. Bai. Ez beldurtu, bai, beldurt bat baita beti. Bai, bai. bai, bai Bestearen iritziaz bai. uh, mm. eta sustut kritikaz. Bai, eta marazkiari uh, izultzeko, uh, gero eta artista batzuk entzatu uh, dute, hauren uh, estilua rat izultzea. Uh, yeah. Ja. Lehen marra uh, lortzeko. Ah, bai. Baina, ah, uh, dezera ikitze bat... Uh, Justu. ikasitakoa austeko eta oinahira itzultzeko? Bai, bai justu, ju, ju, justu. Eta hori uh, marrasten duzu zure tresna eskuaren puntian duzu, tresna estilo bat da edo buligrafo bat edo arkatz bat, hago da, bakreik tresna bat buruan duzuna paper batean ate, uh, ateatzeko. Eta hori da, uh, Ametxe bezala, ametxeak. Loetan duzu errik, dea betuzu ametxe osua errotzen zira, bat batean, ja. Gioetan da. Gioetan e, eta gero eta sekatzen duzu errik, gero eta gehiago eskapatzen zaitzu. Mm -hmm. Aho da beste lan bat egin duena, kasi kurte batez, goizero, uh, nituen uh, ametxean uh, paper batean, ja bat batean botetzea. Idazten zintun edo marrastean? Ez, ma... marrastea errexagoa da. Bai, ah, bai. Komplikatu haizan, compli... marrastea compli... mech bat. Uh, bai, me egoten uh, uh, ba... makar... yeah, no, da lehen goizetan, egoten da bakar... Lehen horrenean, no, lehen minutoetan? No? Ez, minu... lehen minutoetan. Izan behar da, zentak gero, giru... zure aldatzen da, edo gero, xartzen tuzu, bestien begiradaaren nara beko uh, edo bai. Bai, ah, ah, Eta estepenian marra bakari, marra bakar bat, Lan hori egun edo errepiketuz, ebe, kontutan hartzen zela, uh, zure ametsak gehiago horretzen zela. Konturatzen zela? Bai. Lokalzen zela eredik, da, holako, alaitaxun batekin, gauntako ametsa edera edo ametsa ara horretu uh, konez, zamarra zuko dut. Berri zantxatu dut, duela, duela guti, eta ez nahiz uh, dinamika untan uh, sartu, menen bo, momentu hona. Ja bat baten mar, marastabe batzuk ez dutete idatzen dute bai. Uh, uh, Batzutan ez duzu dendenan dena marastenal. Sentatu ouais. zure amechetan gauzak agertzen gauza batzuk zakit zure sule... bad zen golder berdinak. <laughs> onartu, eta uh, bestien begirada fut, futituz. Begiradaz futitu, bai. Hame bai. txak dira, ez du eran nahi uh, gia direnek, biskat genagarki zaitena dira gauza batzu, edo, batzutan pertsona batzu sartzen dira, ez dakizu ere nundik, eta nola bai. zagertzen den pertsona hori, bai, bai. dola mar urte zagotuzi noena berri zagertzen da, harri da. Bai, bai, bai. Eta zure marrazkietan, ba bitxik eriak edo? Eus, hau mitzien ez nintuen marrazki batzuk, ez Eta nuena ez eraiten zutena edo erakusten zutena edo erakusten zutena ez nuen momentu untan nahi, Orduan institutu maraztu edo eten duzu uh, aurrak gine bezala zure uh, garneta... Uh, pri? Bai, secretua, orduan agorrezen duzu. Mm. Gakorekinetia ba bon. eta... Bai, bai, <laughs> Paperean marazzen duzu erik, edo zabaitu zen duzu erik, da penxatu segun batez norbatik ikusko duela. -du Bexinaz ez est, duzu maraztuko, edo ez est, duzu liburu batean bate utziko, ez? Bai, edo erretzen duzu oh. nutik, edo gero zuretzat egiten duzu, ez? Bai, meinen, papere batean, liburu batean, zabaitu zen duzu da gogo -go batekin. No? beste oh, baita uh, ikustea. Beztenok baiteak ikustea? Bai, beztak baiteak ikustea. Ha bai? Eh? Bai, beztienaz ez, bai, adibidez, hemen, egiten ditugun... Uh... Kronikak? Kronikak da, beztien, hea. Eh. Beztiak entzun ezaten, bai, bai, bai. bai. Beztienaz ez genuen meko batean egiten eta gure gure artean egin, bai, gure... Bai. genuke. Bai, <laughs> bai, gero ez ditugu gure ametsak kondatzen. Es nik ez nuk, es nik zuzkeren. Obigtiga ausa berdanik, baina nola kontatu kuzienuke zure ametsa dituzun iztegirakeena? Ta bai, ber. Bai, Saiada, festaki. Bai bai. E dituzu, aditz e, aditz bat bazuk, ta bazutan es tira Be, buruan honkan dituzun uh, irudiak. zaila da ez zakiten dutiiz pentsatume beti bai bada hori bitxikeri hori hametxena gauza bitxiak gertatzen dira leku batean zira gero beste leko bat bilakatzen da. Ah, pertsona bat uh, aur egia <coughs> pertsona bat da zuk beste, beste bat ballitz bezala bizitzen duzu ba, uh, rodana... <coughs> ezin duzu sekuran. Kurikana. Ah, kurikana egin? Bai, mechitan? Ba, mechitan bai, izin duzu, bai. Dago, agen asa ezin hartu ere. Bai, bo. Egana da, zakit, izinzira bai hil. Amexetan? Ba, bai. Egana da, hil e zain balinbazira da egiazki, zuri euh, egiazko, bizian dia illa zira. Illa bai. Umen Uf, nori garrantzuan uri? Takit. Brodari. <laughs> ola egana e da, bai. Ah, bon. bai. Ba, dira, un, un, Eta presen gebatzuk, bai. Bai, bai, ametxena interpretazioak hainitz an... badila, hainitzak badila. Bai, bai, bai. Freudenak edo freudenak izan ziren Freud. talmatuenak, baina bai. batzuak ere kritikatu zituzten. Baina, bon, egun eduko marazkia egitea da ametxena uh, marazkia, bai, guztetzen izan zaitena da uh, momentua lokartzea eta igazartzea. Senta momentu honak ziren, goxoak ziren. Berba insomniak endako, Iezan iz da medikamente uh, Simple bat Maraztea? Maraztea edo idaztea edo Zerbaite egitea uh, iekitzean Hola hori atzen zila Errexako gogoa behin Bazu -ba goizalde on bat pasatzea Lokatzen zila Lacha egu Marko medikoak efanik Bon, be, untsa? <laughs> Egin ha <laughs> Egin ha zeta Ez genuen gai hori aipatu nahi, ben an... Ben an doko lakoa txikitzen dugu, az Face, den lakoak, an doko... Book Facebook, eta, ben. An doko beraz aipatuko dugu. Ma haski bat egin endako zure ametxetatik atela tuta. Ordoen bergoizan. Ben, berva ametxetatik, kronika uere. Ben, ben. Berva ikushiz, se nahasia zen. Buen txamarko, mi lezker eta... Et Elo arte... Bistalli arte... Ba izan putz...